István Gári Józsefről. 1956. novemberében emlékezetes sétám volt vele. A Damjanis utcában ballaktunk, ő belém karolt, mert alig látott a félhomályban. Kilenc diópriás szemüvege fölött fehér mici sapkája fejestűr remegett, némelyest messze fölöttem. A Damjanis utcát ugyanis hosszában lőtték. Rövid sorozat, golyófütgyentés, csönt. Rövid sorozat. Akkoriban én még annyira gyáva voltam, hogy nem mertem kimutatni félelmemet. Csevegve sétáltunk, persze azért a fal mellett, mintha mi sem történne. Csak hogy ő a meghitt füttyentés hallatára minden alkalommal önkéntelenül belém karolt. Néhány óra múlva megmutattam neki a karomat, kék nyomok virultak rajta. Ugrattam, szokásom szerint, de már akkor is tudtam, hogy igazságtalanul. Én, ha ennyire féltem volna, egy lépés sem teszek. Igaz, ő edzésben volt. Gyerekkora óta rendetlen golyózakatolás kísérte, akárhová ment. Aritmiás szívének tébóító sorozatai egy pillanatra sem engedték ki a halál udvarából. Innen tessékelte időnként még beljebb a sorsa, a csöndes ház küszöbére, sőt azon túl is. 1944-ben Auschwitzban egész családját kiirtották. Ő úgy maradt életben, hogy a gyerekeket hajkurászó őrök elől kötélen leresztették a latrinába. Itt csüngött fél napon át, derékig a szörnyomocsárban. Máskor magasugró léc alatt sétáltatták el, akinek feje nem érte a lécet, azt vitték is. Ő 14 évesen is elég magas volt. Fogoly társai szintén meg akarták ölni, a lengyel zsidók a fürdőben, mert teste nem viselte a kiválasztottak egyét. 1956 után halára ítélték, a halálos zárkában nősült. 1968-ban katéterezés közben orvosi műhiba folytán meghalt. A klinikai halálból hozták vissza. Minthogy mind ez idáig általában 12 évenként halt meg, nagyon örültem, hogy túlélte a vészius 1980-at. Nem tudtam, hogy csak pontatlanok az Isten malmai. Két hónapot és öt napot késtek. November 4-e az emlékezés napja. Emlékezés az 1956-os forradalom mártériaira, áldozataira. Emlékezés halottainkra. Mai műsorunk megidézett vendéke Gáli József író. 1981-ben halt meg. A forradalom leverése után halára ítélték, büntetését illet fogtéglani börtönbüntetésre változtatták. Mint olyan sokan mások, ő is amnestiával szabadult. A Auschwitz, ahová kamaszkorában került, majd a börtönévek beteggé és ez kísérte életét. Gáli élete különös példája a törékeny individuum és a totalitarizmus egyenlőtlen küzdelmének. És Gáli kapcsán megidézzük a barátokat, a sorstársakat, örsi Istvánt, Angyal Istvánt. Balamargét festőművész grafikus mai belső közlésünk vendége – amit közben zenét hallanak, az az Egmont tány érdekesség, hogy 1930-as a felvétel, amikor Gáli József született a New Yorki Filharmonikusok előadásában, és most egy szövegrészlet lett Valc Péter felolvasásában. Gyárfák Mics Miklós emlékezik vissza Gáli Józsefre, illetve az előző, az szintén Valc Péter felolvasásában egy őrsi emlékezés volt Gáli Józsefre. Miklós Gári Józsefről Elmélyült eszét érdemelne annak a kérdésnek a megtárgyalása, hogy miért melléktém a szellemi életünkben a valóban tragikus írói sorsok elemzése. Kivel történt meg rajta kívül, hogy a síralomházban mutatta meg újszülött gyermekét a felesége. Nem sorolom életének nagy drámai jeleneteit, nálunk ez legfeljebb tragikus anekdotává válik. Heinrich Böll megértette, és az a nyugatnémetországi magyar sebész is, aki merész műtétel megmentette a börtönben tönkrement szívet. Abban a magyar, népi, demokratikus börtönben, ahol teli lisztes zsákokat vele, és a börtönőr lezsitózta. Hadd idézek emlékezetembe egy találkozást, amit Gáli mesélte nekem szívműtéte után. nyugat -német országban felkereste a kórházban egy fiatal férfi, aki vele volt a deportálásban, de nem jött vissza Magyarországra. Ő mondta a kórházi ágy mellett ülve. Nem hallottam rólad, engem másik lágerbe vittek. Elveszettelek szem elől. Akkor tudtam meg, hogy nem pusztultál el a lágerben, amikor egy kanadai újságban azt olvastam, Gárdi József írót 1957-ben halára ítélték Magyarországon. Kívánok önök tehát a klubrádió zenés irodalmi misorát hallják, a szerkesztő pályimárk nevében is köszöntöm meg Martonéva vagyok. A mai adást tehát Gáli József írónak szenteljük, életéről, pályájáról fogunk beszélgetni. Vendégünk itt a stúdióban balva margit festővész Gáli Józsefnek az őszvegye. Arról majd, hogy mi azok annak, hogy meg kell magyarázni, ki volt Gáli József, és hogy miért nincsen ott, mint író, abban a pantheonban, ahol méltóan ott volna a helye egy picit később beszélgessünk, a felesége voltál az utolsó néhány évben, és hogy részben arról, hogy ti mikor ismerkedtetek meg ezt az utolsó néhány év, illetve a részletekből hallottok azt, hogy egy végig a halál mentén meghúzott élet. Tehát egy picit arról, hogy Auschwitz-tól 1981-ig. Mi 77-ben találkoztunk Nagymaroson, a Művészeti Alap Alkotóházában. Ez egy Dunára néző épület, ma vízi rendőröké, pusztul lefelé, még látszik a szoba, ahol ő lakott, meg látszik a szoba, ahol én laktam. Egy asztalhoz kerültünk, és két hét múlva elmentem vele. Ennyi röviden a találkozás története... De azt gondolom, hogy nem lehetett mellette úgy elmenni, pontosabban ő nem tudott úgy elmenni emberek mellett, hogy ne változtassa meg azoknak az életét. Az enyémet is megváltoztatta, ezt úgy kell érteni, hogy addig velem nem igazán történtek különösen érdekes dolgok. Egy asztalnál ültünk, és fokozatosan goltam ezeket a dolgokat, amik az előbb is elhangoztak, hogy mi minden történt vele. A dolog úgy kezdődött, hogy hallottam egy halk ketyegést. Rákérdeztem, hogy mi az, miért hallom folyton ezt a ketyegést, akkor kicsit odahúzta a fejemet, és megmutatta, hogy ő ketyeg. Ez a beépített szívbillentyű volt. Aztán úgy lassan jöttek a többi történetek, a klinikai halál, az 56-os dolgok, és mind, mindennek a végére az Auschwitz. Szóval nagyon, nagyon, nagyon meglepő és megrázó volt az egész. És nem lehetett, nem tudom másképp mondani, nem lehetett nem szeretni. Igazából négy évet voltunk együtt, de 14 bőven elmegy, vagy többnek is. Tehát az idő megváltozik a szerint, hogy mi, mi, történt, mi történt ebben az intervallumban. A, megérdemli a sebész, hogy elhangozik a neve, Kalmár Péternek hívják a hamburgi sebész. Nem volt egyszerű ez a dolog. Egy ismerős, ö, aki Hamburgban élt, és a mamáját ismerte a Jóská, Jugoszláviába találkozott a fiával, aki összehozta Kalmár Péterrel a Jóskát. Kalmár Péter azt üzente ismeretlenül, hogy ha kijön, megoperálom kiment, sürgősségi esetként lehetett csak így megoperálni, tehát rosszul kellett lenni, rosszul lett, megoperálta. A műtét sikeres volt, csak mindazt a romlást, ami már előtte történt, azt már nem tudta megváltoztatni. Tehát azt lehetett tudni, hogy az a szívbillentyű ott van, hogy az anginás görcsök azok állandóak, de hát úgy tudom mondani, hogy nem törődött vele. Szóval nagyon erős volt benne a szabadság szeretet, az élni akarás, és az, hogy minden pillanatot végsőkig kell kihasználni. Az, ami törsi, mondott róla és itt el is hangzott, ez a 12 éve halt meg, és egyáltalán ez az egész halál közeliség, ami végig kísérte az életét. Az ott van az ő írásaiban, és ott volt a mindennapokban. Ott, ott, de úgy tudnám mondani, hogy játszott vele, vagy nem ö, szembe tudott nézni vele. Tehát olyan dolgok voltak, hogy ö, akinek van egyszer egy anginás görcs, az utána általában nagyon megijed, és megpróbál valahogy másképp élni. Ő képes volt megcsinálni, hogy anginás görcs után kimentem egy pohár vízzel, és mikor visszajöttem, akkor sétált és cigarettázott, ami egy őrület. De hát azért és... nem ez lehetett a legerősebb halálközel élmény, hiszen a gyerekkor, a fiatalkor az Auschwitzban Igen, csak azt akarom mondani, hogy hogy viszonyult hozzá. Tehát azt mondta, hogy azért cigarettázik, mert kíváncsi, hogy attól van-e az anginás görcs. Persze, hát sokkal régebben elkezdődött. Hát 14 éves volt, mikor egyedül visszajött a egy pillanatra megszakítalak, és egy pici zenét hallgassunk baktól, baktól az Anna Magdaléna fizet füzetből egy pici részt. visszatérnénk a hoz Vendégeinktől mindig azt kérdük, hogy hozzanak zenét, általában különböző zenéket hoznak, de ezt a egy zenét hoztad, vagy ennek különböző darabkáit. Hogyan fűződik Gálihoz, vagy esetleg ez a kettőtök zenéje volt? Hát leginkább az utolsó. Szerette, tetszett neki, és fölismerte nekem Magnóra. A van még egy olyan rész is, ahol énekelni, és ez egyre elég hosszú több részét fölvette nekem, szerette. Az előbb ott hagytam abban, hogy a pillanatot igyekezett kihasználni maximálisan, tehát nehéz volt vele lépést tartani, akár éjjeli kirándulásról legyen szó, szóval, akár ötletszerű utazásokról, hajózásokról szóval, mindez, ami ebben belefér. Egy, egyfajta versenyfutás volt ez az idővel számára gondolom, mert nyilván az érzi az ember, hogy nincs nagyon sok. Konkrétan is így volt, tehát nagyon sok olyan helyzet volt, hogy monat után futattunk, ami egy őrület, mert ugye ő a beteg szívével, én általában a magas sarkú cipővel, hogy eléggé szép legyek, és amellett a két kezünkbe kofferrel, mert mindig vittünk ajándékokat az itthoniaknak, akkor ne, akkoriban még nem volt egyszerű külföldre menni. A éves kontrollokra úgy tudtunk kimenni, hogy a Heinrich börtől kaptunk mindig meghívó levelet, meg is látogattuk, és ha már ott voltunk Németországban, akkor kicsit átmentünk Franciaországba, néha Hollandiába és mindenütt összeszedtünk valamit, hogy az itthoniaknak ajándékot hozunk. Ebbe voltak farmenadrágok, és rengeteg faszappan, mert akkor az volt a saját, Az írás is így született, tehát volt egy ilyen időkerékben, amikor tudta, hogy valamennyire véges az ő élete, mennyire befolyásolta a halálközeliség az írását, egyáltalán mit tette őt íróvá az élete során? Mesélte magáról, hogy gyerekkorában kiírta az ajtóra, hogy Gáli József író. Tehát mikor már tudott írni, azt hiszem, hogy öt éves kora körül történhetett ez. A halálközeliség, hát nem lehetett nem írni róla, vagy nem lehetett kikerülni. Ami Auschwitz-ot illeti, azt mondta, hogy 20 évig nem tudott róla beszélni. Nem, hogy írni, beszélni nem tudott róla. De hát a halálközeliség az ott volt. A mese az így születik, hogy aki nem tud írni az auschwitz szindrómáról, az mesékbe. Nem, szerintem úgy született a mese, hogy akkor azt lehetett írni, ugye az 50-es években vagyunk, hogy... igen, és akkor a főiskolás dramaturgok kiálltak vidékre anyagot gyűjteni, úgymond, és ebből született a meséskönyv. És hát azt először. Kirúgták a főiskoláról, mint osztályidegent. utána egy, hozzá, hogy melyik főiskoláról, a, a És utána, amivel az erős János című drámájára díjat kapott, visszavették. Akkor már egy közértbe dolgozott, tehát már munkáskáderként vették vissza. Az osztályidegenség pedig úgy született, hogy édesapja Goldstein Géza a Gyulai Tüdőszanatórium igazgatója volt, az édesanyja is ott dolgozott, tehát egy polgári család, or mint orvosszülők polgári családnak számított. Ők nem jönnek már vissza, ahol Svícpol hányan voltak, tehát ott maradnak? Ön, a... Hát voltak a szülők, volt a nagymama, volt Ákos a bátyja, és Éva a nővére. Ja, és még nagynénik is voltak természetesen. Senki nem jött vissza, csak ő. Itt kezdődik az a nagyon nehéz terhekkel meg nehezített élet, a, arra gondoltam különben, hogy persze az ötvenes években sokan, akik írtak, azok mesét írtak, de volt-e benne a mesében ez a fajta, hogy abban egy picit ellensúlyozni mindazt, ami az életet, ami? Nem gondolnám, tehát minden mese egy kicsit szimbolikus és szomorú, ez egyik mesét meg is csinálták színházba a tévéjátéknak a lány, aki maga volt a tűz. Nem egy vidám mese. Az összes többi mese is inkább szomorú, mint, mint életvidám. Elhoztad a könyvet és elbeszélőköttetét a szunyogok elbeszélő és nemes nemeskúcsagok, aminek az utolsó része, a második része az önéletrajzi miközben az állatok, nyelvén elmondva, vagy az állatokkal elmondva a saját életét meséli. Tehát itt is a mese és a saját életnek egy ilyen nagyon furcsa, nagyon finom, nagyon szomorkás összekapcsolódása. Az elmondom az életedet állatokban, ez a ciklusnak a címe, és hát valóban, mikor Auschwitzról van benne szó, akkor beszél ugyan konkrét dolgokról, de Inkább több olyat találunk, hogy agyonverik a kedvenc kutyáját, mert akkor már vannak zsidó törvények, az egyik szolga úgy gondolja, hogy zsid, zsid, zsidónak ne legyen faj, tiszta kutyája, stb. Tehát ebben nem van írva, mint ahogy én most elmondom. De itt akár lehet kettős a tartalmás az, állatok. az állatoknak. Igen. Arra, itt nem csak mint az állatok meg... Hanem magának az állatnak? Persze, jelzőnek, semmiképpen. Kar. Tehát például a farkaskutyákban, ami a, arról szól, hát, hogy a sütbe mennek zuhanyozni, és ott mi történik, tudjuk, hogy mik történtek. A rabokat kísérő farkaskutyákról ír, azoknak a nagyszerűségéről, szépségéről, szemükről. Egy picit megszakítalak egy következő zenével. belső közlést hallják vendégünk a stúdióban Balla Margit és Gáli Józsefről beszélgetünk. Az elején hallottunk egy pici kis emlékezést ősi Istvántól, és aki megtartotta az emlékezetet, írt róla, az többek között Őrsi István volt, magam is tőle hallottam különben először Gáli nevét, és itt három név, akik összekapcsolódnak, Őrsi, Gáli. Angyal István, és úgy kapcsolódhatunk vissza a könyvhöz, hogy benne van a történet, benne van Angyal István története rejtjelezve ebben a kócsagok könyvben. Az ő barátságukat 56 forrasztotta össze, bár már korábban ismerkedett. Hát a korábban az Auschwitz a farkaskutyák című írásában ír róla, mint kellemetlen módon nyúrjáról, aki megmenti a többiek haragja verése elől, és hát 56 találkoztak megint, illetve közben is. Nagyon sokat nem tudok angyalról mondani. ősiről tudnék mesélni, Óbersovskiről tudnék mesélni. Hát angyalt ér értelemszerűen nem ismertem. Annyit tudok még, hogy a nevelő mamája, Bertike, az a Jóskáéknál élt. Tehát félig meddig együtt élt a családdal. ezt ti még jártatok Persze, jó barátságban voltunk, igen. Ö, én még nagybanosan, mikor megismerkedtünk, és ö, hát néha visszavonult úgy írni, és az izgatta, hogy mit fog hozná szólni az őrsi. Találkoztunk A, is vele. fontos mérték volt. Igen, őrsi mérce rá. volt. Uh -huh. Tehát összeírt vagy tíz mondatot iszonyú nagy gonddal, és lassan, majd mindjárt mondom azt is, hogy mit gondolok erről, hogy miért volt ez ilyen lassú, nem fizikai. Oka volt ennek, hanem nagyon sokszor átgondolt minden mondatot. Tehát körülbelül tíz mondatot megszült, és Pesten kellett találkozni az őrsivel. Úgy vezette fel, hogy mert az ősi egy termékeny barom, és most legalább látja, hogy dolgozom. És ezt a tíz mondatot prezentált, ami nagyon szép tíz mondat volt, szó róla, csak úgy vitt el, mint egy háborús béke mennyiségű regényt. Mert többek között annak is köszönhető, bár nagyon rövid volt az élet, hogy viszonylag szűk az, ami megmaradt tőle. Nem tudom, hogy a hagyatékban maradt-e valami, vagy ennyi a gáli életmű, amit ismerünk. Ebben van ez az említett elbeszélés. A novellák azok megjelentek, az mm. ennyi. Viszont vannak még szindarabok. Most van szóval róla, hogy esetleg egy kiadó újra kiadja a novellákat a szindarabokkal együtt. Deán Gábor, Aura nevű kiadója. Most pályáznak rá úgyhogy remélem, hogy lesz belőle valami. Hát két drámája van, az egyik, az pont 56-ban mutatták be, ami aztán egy picit közre is játszott az 56 os Biztos, hogy nagyon közre játszott a Szabadsághegy. Hiszen maga a tarap az éppen akkor 56-ban a adták elő, de erről te mesél inkább, mert te neked sokkal többet mesélt róla, Gáli. Igen temetése napján, és a nézők közt ott volt Nagy Imre is. Ezt sokan leírták meg, én is elmondtam, úgyhogy azért... Ott a mítosz, ez mindig más. De ahányat olvastam ott, hogy mikor tiltották be, hogy hányszor ment az előadás, hogy mikor vették le az egytől Gumbi a Gumbi hírda játszott benne, Igen. és azt hiszem, hogy csak egyszer ment. De biztos, hogy Jóska szerint is közrejátszott az ő elítélésében ők később november negyedike után is szerkesztettek lapot az Obershovskivel, de ő szerinte is nem ez volt a legfontosabb, hanem a színdarab. Ez volt az diploma munkája, ez volt az, az ő főiskolai diplomai munkája, és egy ilyen dióhéjban, hogy ez miért robbant 56 októberében? Hát, mert az 50-es éveknek a mentalitásáról szólt egy család, ahol a, hát az derül ki, hogy már nem működik a, úgy a rendszere, hogy kéne neki. Letagadják a mama előtt, hogy börtönben van az egyik fia. Hát most nem, nem mondom el az egész darabot, de szóval erősen az 50 évek kritikája. Van. És a tele az, hogy ő az 50-es években, 55-ben ír arról a börtönről, ahova ő pillanatokon belül be fog kerülni, de ő erről nem tudhat. Egy rövid szenével megint csak megszakítom a beszélgetést, hallgassunk megint egy kis bahot. belső közlést hallják, vendégünk a stúdióban Balla Margit és Gáli Józsefről beszélünk, és egy pillanatra térjünk oda vissza, hogy a szúnyogok és a nemes nemeskócsagok a elbeszélés kötete, mert mert minthogyha az lenne a csúcsa az életműleg, lehet, hogy te, aki mellette éltél, máshogy olvastad, máshogy látod, de hogy a traumák, mint abba sűrűsödnének. Tehát az az, amiben átjön mindaz, amit húsz évig elfedett Gáli. Igen, valóban így van. Én is azt gondolom, hogy főműve ez a kötet, különösen az utolsó írások, különösen a püspök madarai, de amiről még nem beszéltünk, tehát a sok szörnyűség mellett komolyan, komoly humora volt neki. És azért egyes mondatokban ez itt átja. Szóval nem lehet úgy beszélni a szörnyűségekről sem, hogy csak töményszörnyűségek. Szerintem nagyon, nagyon benne van az ő humora. Ez a hétköznapi életben is így volt, tehát azt mondtuk egyszer, hogyha van jó Isten, akkor biztos van neki humora, és az a szórakozik, hogy nagyon megpróbálja az embert, mert semmi nem ment egyszerűen. Túlélés garanciája. Ez az egyik, igen. De olyasmi, hogy bármi, bármibe kezdtünk, vagy bármibe fogtunk, nem úgy ment, ahogy, ahogy, ahogy kellene, hanem kicsit bonyolultabban. Tehát amikor utazgattunk, akkor ugye ebben az időben nem volt egyszerű pénzt szerezni. Kinti ismerősöktől kaptunk valutát, amit itthoni hozzátartozóiknak adtunk vissza. A 70-es években járunk hozzá, igen, hát ez, hogy hallgatott, hogy 70-es 70, évek másik felében. Igen, 70-es évek végén. E, és Németország után mindig útba ejtettünk egy-két más országot, Franciaországot például, és a Jóske egy fantasztikus menedzser típus volt, többek közt abban nyilvánult meg, hogy az én kiállításaimat menedzselte. E, telefon nélkül alig láthattad, akkor még nem volt mobiltelefon, Néha sorba kellett állni pesti telefonfülkék előtt, amikről lehetett tudni, hogy elromlott. Tehát lehet külföldre telefonálni, úgyhogy hát a halál nem beszélni Tehát ez egy te kiállításodra készült? Igen, igen. Tehát minden együtt volt, tehát sose, sose, sose csak az egyik, hanem. Hát valahogy így működött. Uh, ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy látod-e, vagy látható-e, hogy hova? Teljesedett volna ki ez az életmű, hogyha lett volna erre idő, lehetőség. Tehát, hogy mi maradt benne, mit vitál. Hát, mint mondtam, a Jóskának komoly humora volt, és most azt mondanám, mert volt egy ilyen szavajárása, hogyha nagymamámnak kereke lenne, akkor ő lenne a Leoni Omnibus. Nem tudom. Nem tudom. Azt tudom, hogy függetlenül az én személyes kötődésemtől tényleg ezek az írások, azt gondolom, hogy nagyszerűek. Egy olyan író van, akit picit tudok hasonlítani, vagy rokonítani hozzá, André Mackin, a francia hagyaték. Tehát ott hát egyrészt a téma, de nem ez a lényeg, hanem a gondolatok tömörsége és szépsége. Az, hogy párhuzamosan tudja vezetni a történet szállait térben és időben, a múltban és a jelenben, és hát nálam még az írásaiban az érdekesség, hogy oly mértékben nehezek voltak ezek a témák, amikről írt, hogy nem első személyből írja, nem, az, nem azt találta aki egy harmadik személyből, hanem tegezi önmagát. Tehát... Te ott ültél a lépcsőn egy falatt, alatt, a gyöpen hirtelen felbukkant egy hatalmas testű állat. Először kutyának nézted. Tehát így beszél. És hoztál egy érdekességet, hoztál néhány mondatot. Hoztam néhány mondatot, ami az utolsó írás kezdete. A terve az volt, hogy ír egy új ciklust, aminek az lesz a cím, hogy elmondom az életedet albérletekben. A résznek az lett volna a címe, a kezdő résznek, hogy Előzmények és Práter utca 10. Egy, egy mondat hétszer elkezdve. Nem olvasom fel mind a hetet, csak mondjuk hármat. Az első albérlő, akit ismertem, Csifteric Manó volt, és a nyári szaletliben lakott. A nyári szaletli ellentétben a fedett szaletlivel nem tartozott a szabályos szeletlik csoportjába, sőt, az igazgatói lakás fő szemben telepített szőlőlugas is inkább megfelelt a sok-sok átixelt betű. szaletli fogalmának, mint a hátsó bejárathoz vezető kerti ösvény mellé helyezett piros asztal néhány pad, szavak. Új kezdet. Az első albérlő, akit ismertem, Csif Manó volt. A nyári szalatli lakott. A nyári szaletli ellentétben a fedett szeletlivel, nem tartozott a szabályos szaletlik közé. Az igazgatói szolgálati lakás főbejárata elé telepített szőlődugas is jobban rászolgált a szaletli elnevezésre, mint a hátsó bejárathoz vezető kerti ösvény mellé helyezett piros asztal és a három kertipada nyíratlan bukrok között. És a legutolsó, a nyári szaletli, Ellentétben a zöldre festett gerendákból és lécekből épített pagodát utánzó fedett szaletlivel nem tartozott a szabályos szaletlik közé. Az igazgatói lakás főbejárata elé telepített szőlőlugas is jobban rászolgált erre az elnevezésre, mint a hátsó bejárathoz vezető kertiös fény mellett nyilatran bokrok és itt maradt baj. első közlésben Balla Margit, a vendégünk és Gáli Józsefről beszélünk. Beszéltünk már a nagyon sokféle műfajról, a drámáról, a kis regényről, a novellákról, a meséről, és hogy nagyon sokan az 50 években ő is fordított, ráadásul nagyon jókat fordított Kafkát és Védekint és Schillert. Talán a Kafka fordítások az, ami a legfontosabb lett, vagy a leginkább emlékezés, emlékezetesét tette az ő fordításait más is, azt gondolom, hogy a német nyelvből való fordítása tehát például Herman Hesse gyönyörűen, tehát egyáltalán azt gondolom, hogy objektívan is lehet mondani, hogy iszonyatosan gondosan, tehát ugyanúgy, mint ahogy írt, ugyanúgy fordított, tehát képes, volt nekünk rengeteg ilyen szinonima szótár, vastagok, tehát ezt mind nézte egy szóért, hogyha nem volt benne biztos és szebbet akart, Handkét védekindet, Ibzent, és még azt tudnám elmondani érdekességként, hogy az első fordításai között volt egy rendőrkutyaidomító könyv, amit a börtönbe kapott feladatnak. Tehát lehet ezt tekinteni, mint induló fordítás. Különben a fordítás egyfelől a szabadság is, miközben kényszerből is fordítottak, nem? Hogy érted, hogy szabadság? Hát, hogy kinyílik egy világ a fordítással, ami amúgy be volt zárva. Igen, igen, meg ö, ajánlhatott is könyveket, tehát sok német könyvet hoztunk haza azért, hogy elolvasta, és akkor ajánlotta a kiadónak, ilyen formájában, hogy ezt szokás. Náliról beszélgettünk, ö, festőművész vagy, grafikus vagy, színházi előadásokat csinálsz, Mit vittél, vagy mit viszel tovább? Tehát mi az a kézjegy, ami ott van a te munkáidon? Van-e ilyen? Szerintem az életemet, ami megváltozott azóta, hogy én őt ismerem, és a, és a gondolkodásomat. Tehát az életemet, az agyamat, ez mind változott. Nem, nem úgy viszem tovább, hogy konkrét dolgok, hanem ami én, én vagyok, vagy én lettem azáltal, hogy őt megismertem. Szín, jó, szín, jó, mondjuk konkrétan a színház, igen. Tehát az még az ő életében volt, hogy csináltam díszletet, meg bábot, és hát most ugye így rákérdezel, belegondolok, igen, talán a színház az, az itt indult, de szóval a legfontosabb az az, hogy engem alakították. De a színház nálam díszlet bábtervezésekkel kezdődött, és aztán jöttek a rendezések. Közös tervetek, közös munkátok volt? Hát annyi, hogy ennek a könyvnek a címlapját én Azt csináltam, ami a hárosi cukrászdában készült feltámadás tortát ábrázolja marcipámból rajta Jézus, és a dunsztosból való megyből áll az öt sebe a Jézusnak, és a püspök ezt leveteti a kirakatból, hogy ez mégsem illik. Nem illik Marcipámból lenni Jézus testét. És hát ez került a címlapra. A belső címlapon pedig Churchill van a macska. Az elején abban kezdtem, hogy nincsen ő a méltó hely. Miközben végig arról beszéltünk, hogy egy irodalmi remek mi, amit csinált minden tekintetben, és nincs csak van, de miért? Tehát, hogy miért felejtődött elő, mint író? Nem tudom. Próbálkoztam néha, e, talán most majd sikerül kiadatni újra a műveit. Nem csak mint író tűnt el, hanem hát például egy, ha a Korvin köznél megnézzük a kihelyezett emléktáblákat, a Obersovsky rajta van, tehát akivel együtt futott a pere is, hogy Obershovski gáli, és hozzácsapták őket a tólt Tehát az Obershovski neve ott van, az ő neve nincs ott. Mondjuk ezt kevésbé bánom, mint azt, hogy az írásai és a színdarabjai nem kerültek méltó helyre. Azért nem bánom, mert hát mostanában a divat sokaknál kalapjuk mellé tűzni az egész 56-ot úgy, ahogy van. Nekem például nem tetszik a korvén köznél az a gyerekszobor sem puskával, mert azt gondolom, hogy nincs olyan eszme, ami legalizálja, hogy egy gyereknek puskát adjanak, és azt gondolom, hogy erről ezt csak azért mondtam, mert, a mert biztos vagyok benne, hogy a jóska is így gondolná. Uh -huh. Tehát az, az rosszabb, hogy az írásai. De talán majd most. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Emlékeztünk ma Gáli József íróra. megidéztük a szintén halott Örsi Istvánt és Angyal Istvánt. Megköszönöm, hogy a vendégünk voltál, és együtt emlékezhetünk a szerkesztő Pályi Márt nevében is. További szép estét kívánok. Bartó hallották.